Hej på dig och mycket varmt välkommen du lyssnar på Flaggpodden avsnitt 43 Det Sista innan sommaren och kanske det sista någonsin. När så man, pass. När man säger det så blir det väldigt påtagligt. Ja, det ja, var det var en obehaglig möjlighet. Ja. Ja. För att hösten är väl lite höll i dunkeln än så länge. Den är det. Ja. Vi vet inte riktigt hur det kommer att bli. Mm. Men det får vi väl se, helt enkelt. Vi får göra det. Innan vi hur som helst tar de besluten så ska vi ju ha det här avsnittet. Mm. Per heter jag precis som vanligt. Och hej, David. Hur är det läggt? Eh, jo, eh. let's be the food. Okej, ja. We have been given nice weather. Aha. Ja, fast mm. det är lite regn idag Ja, praise be, kan man säga Ja, ja. No, ja. Eh, vi, vi ska i alla fall prata Fiktiva länder idag Stämmer det bra Som var det som blev framröstat I vår omröstning på Twitter Och Facebook Och lite där man ville vara med och rösta mm. Vissa valde helt Andra vägar att rösta Och det gick så bra så Ja Eh, ni fick ju fyra ämnen att välja på Och några av ni, så, så, några av er som lyssnade tog chansen och röstade Och ja, fiktiva länder sprang hem med flest Det pratade vi ju tidigare om i avsnitt 36 Det var så pass nyligen ändå då Det var det uh -huh. Då vi tog upp boklandet Narnia Just, det, just det. Filmlandet Wadia just det. Serielandet Bordurien Och webbserielandet Strongbadia Just det och den här gången då fyra nya uppdiktade länder med ja, flaggor som vi ska prata om. Mm. <skratt> och sen så kommer det också vara lite förhoppningsvis spännande men definitivt annorlunda final i gissa flaggan. Men det är ju det är verkligen fast... en final i ordets rätta bemärkelse. Ja. Ja. <skratt> och det kommer då ha lite annorlunda framför än vad vi brukar. Ja, det är så. inte vi som har knåpat ihop det den här gången. Det är ju inte det. Nej. Det blir spännande både mm. för er och oss antar jag. Men innan vi drar igång med ämnet så hade du hört någonting särskilt? Ja, ja alltså det är ju, ju fotbolls-VM på gång. I, i, I talande stund så är vi ett dygn ifrån VM-premiären. Ja. Och, eh, knappt. Och i publicerande stund är vi ett dygn före Sveriges snart. Exakt så. <laughs> Faktiskt, och jag vet inte hur det, hur det funkar för dig, men för min del så innebär det att jag taggar upp lite grann, förbereder mig, jag lyssnar på poddar som handlar om fotboll och fotbolls-VM och jag läser bilagor och ja, allt möjligt. Bland annat så lyssnar jag på Tutto Baluttos podcast, VM-versionen av den, som... Snittsigt nog heter Tutski-Balutski. Det var snidigt. Mycket snidigt. <laughs> det var ju det, det är väldigt informativt och bra. Och, och man får veta mycket om alla lag. Mm. Så det är jätteroligt. Däremot så fick jag någon form av allergisk reaktion häromdagen. När de pratade om Egypten. Mm, mm. Är nämligen så att Egypten eh, har tagit sig till VM eh, första gången på 28 år. Mm. Och de har gjort det bland annat genom att slå ut Chad i ett playoff eh, inför eh, det så liksom det eh, riktiga afrikanska VM-kvalet, kan man säga. Okay. Ja, förkval ja, för typ. till att få vara med i det och, och, riktiga kvalet, typ. Ja. och då sa herrarna i Totski balutski jag skulle kunna namnge personen i fråga men jag väljer att inte göra det jag ser dem alla tre som lika delar skyldiga i frågan, nästan som det brukar heta i brottsmålsfall att tillsammans och i samförstånd så sa de att Chad hade en flagga som var helt grön tidigare. Det är väl nästan det enda den inte är, skulle ah, Ja, precis. Mm. Om man ska, ska se till de eh, fyra färger som är bland de vanligaste så är det ju alla utom den. Ja, ah. exakt så. Och då blir man ju lite deppig eh, i och med att eh, det är en så pass bra och informativ podd på, på de sätt som man förväntar sig att den ska vara bra och informativ. Eh, och då blir man ju bedrövad när man hör dem ge sig in på områden som de uppenbarligen inte behärskar. Eh, och det är ju det är stötande, skulle jag säga, rent av. Man känner ju bara... Prata om det ni kan och låt oss sköta resten. Ja, men är, är, är det inte så om jag nu minns min afrikanska karta rätt att de som faktiskt hade en helt grön flagga förut är grannland till såväl Egypten som Chad? Eh, så är det ju. Men det har ju ingenting med saker att göra. Nej, men då rör man sig i alla fall i samma del av världsdelen. Ja, men det spelar fortfarande ingen roll. Nej, nej, det här är, det, det är inte Det här var, ja, jag, jag, jag tänker att vad som kan ha legat bakom den här tankegruppen. Ja. Det... Ingen aning. I, mitt, i min mm. värld så är det bara ren okunskap som ligger bakom. Det dessutom, det är ju liksom det första man lär sig lärde sig vilken, vilken flagga är det som är helt grön? Alltså, inte in Chad. <laughs> inte Chad, precis. Nej, men det, var, det är ju liksom så här, alla, alla barn då, innan den här gröna flaggan fick sitt nuvarande utseende eh, visste ju att just den gröna flaggan, det var Libyen. Mm. Ja. Man, kan, man, kan, man kan fråga, man kunde fråga vilken unge som helst om liksom, ja Förmodligen i Sverige då, den svenska flaggan kände väl de flesta till Men i övrigt på andra plats så var det ju den gröna, den helgröna flaggan Som alla visste vilket land den tillhörde Vi har ju varit inne på några gånger under den här poddens liv Med att hur man tog en grön krita och målade tills den ja. var bara en liten stump kvar Ja, exakt för att, nu ska vi måla flaggor. Åh, oh, Pax för DB igen. <laughs> Exakt. Så det, ja, det, det borde inte ha. Fast, fast, för att de kan väl inte vara så unga, de som har den här... Eh, Definitivt, inte. Att de Definitivt inte. Definitivt inte. Var med då. Även om de är yngre än vad, i viss mån, du och jag. Eh, några av dem. Eh, de är tre. Jag tror minst en är yngre än vad vi är i alla fall. Men tillräckligt gammal för att veta bättre. <laughs> <laughs> ja. Ja, så att jag jag bara återupp återupprepa det, liksom kontentan av det hela. Jättebra Tutski Balutski. Prata fotboll. Ni vet allt om fotboll. Så mycket mer än vad jag gör. Men när det kommer till flaggor beder jag er vänligen bara hålla käften. Okej? Okay? Så, ta. nu kan vi gå vidare. Ja, vad, vad fint. Har du bräntat klart nu? Ska, ska du ta oss till, till dagens ämne då? Kan? Ska jag det? Ja, men gör det. Ja, men okej, okay, då his eye. Jag tänkte börja med... Ja, så här. Senast det begav sig så, så höll jag mig till länder som återfinns i populärkulturella sammanhang. Mm. Mer specifikt ett land som diktats upp av Hergé. Eller Hergé som jag säger när jag vill retas med min sambo. Och förekommer i berättelserna om Tintin. Och ett land som blivit känd inom sci-fi eller fantasy-litteraturen. Och jag känner att det är helt meningslöst att ändra på ett vinnande koncept. Så därför fortsätter jag på i princip helt och hållet samma tema den här gången. Eller samma teman, ska vi säga. Varsågod. Landet San Theodoros introducerades första gången 1937 i Tintin-albumet Det sönderslagna örat- och är en ytterst opolitlig bananrepublik lokaliserad någonstans i Latinamerika. Sedan självständigheten på 1830-talet är San Theodros det land i världen som avverkat flest presidenter genom historien. I synnerhet så har två rivaliserande generaler vid namn Alcazar och Tapioca avlöst varandra på presidentposten efter regelbundna militärkupper och kontrakupper. På det hela taget symboliserar San Theodoros på en delvis nästan raliant sätt den instabilitet och våldsbejakande politik som präglat Sydamerika sedan ganska lång tid tillbaka. Exempelvis så berättas det i Tintin och grillan att revolution mer eller mindre är en tradition i landet och att det i samband med revolution också är en tradition att genomföra massavrättningar via arkebusering. Ja, och en klassisk eh, arkebuseringsskvadron eh, består av sex eh, soldater ah. i San Teodros. I det sönderslagna örat så hamnar också San Teodros i krig mot grannlandet Nuevo Rico efter en konflikt kring ett gränsområde som i berättelsen kallas för Gran Chapo vilket direkt översatt betyder Stora Hatten. Detta kan man betrakta som en tydlig vink till den väpnade konflikt mellan Bolivia och Paraguay som rådde mellan 1932 och 1935 och kallades för Chaco-kriget, Namnet efter Gran Chaco vilket är det faktiska gränsområdet som den konflikten handlade om. Och det utspelades alltså bara några år innan det sönderslagen örat publicerades. Bakomliggande orsak var... Bland annat att det misstänktes finnas stora tillgångar på olja och gas i det här området. Men ganska snart efter krigets slut, vilket för övrigt rent militäriskt innebar paraguayansk seger, så konstaterades att de här misstankarna i ganska stor utsträckning saknade bäring. Åtminstone fram till 2012, då det visade sig att det faktiskt fanns både olja och gas, varav det sistnämnda till största del hittades på bolivianskt territorium. I retrospekt kan man möjligen därmed konstatera att Chaco-kriget i konkurrens med de flesta krig i historien förefaller ha varit ett av de allra mest meningslösa krig som utspelats. Eh, det kostade dessutom drygt hundratusen människor livet, de flesta bolivianer som dukade under snarare till följd av svårigheter med att anpassa sig till klimatet än till följd av strider. Det är nämligen så att för de som inte vet det, att Bolivia till stor del ligger på ganska hög höjd. Mm. Eh, och Paraguay ligger på lite lägre höjd så striderna de utspelades på den något lägre höjden alltså lite mer tropiskt klimat och det var inte bergsfolken i Bolivia vana vid så att det blev för varmt för dem helt ofta. enkelt och de stötte på djur och insekter som de aldrig hade sett förut som de inte visste om var livsfarliga, typ malaria, myggor och sådana grejer. Hergé berör även teman som kretsar kring västvärldens påverkan i konflikter av det här slaget. Där de stridande parterna till stor del, stor del fungerar som marionettstater till stormakter och exempelvis USA, Ryssland eller Storbritannien då och där även privata aktörer i form av vapenhandlare och liknande har ekonomiska intressen i konflikten Sant'Eodoros flagga då en horisontellt avdelad bicolor med ett grönt fält upp till och ett svart ned till mitt på flaggan finns en svart cirkel med röd kant och den tycks heller inte förändras i utseende beroende på vilken general som styr landet antagligen därför att ingen orkar byta flagga så ofta för egen del så tycker jag att det är lika bra eftersom den befintliga trots allt är helt okej. Okay. Eh, betydligt snyggare än Borduriens flagga som jag berörde förra gången. Ja, den här med var ju ganska fläsig. Ja, men ja, ja, den här är bättre. Eh, svart och grönt är ju dessutom en hyfsat skön färgkombination och eh, som dessutom är ganska ovanlig. Eh, och det tycker jag känns lite uppfriskande. Det som sänker betyget, en aning, är den svarta cirkeln mitt i den röda som känns lite onödig. Jag hade föredragit en ren röd cirkel och då hade betyget blivit högre. Men nu när jag mig med 7 av tolv spekiska stjärnor. Det var högt, tycker jag. Det tycker du? Ja, jag tycker att all den här röda blir lite stökig. Men, oj, nu dottern dotternvisknad här. Men, men jag tycker att... Det var ju synd att vi inte tog Noevo För de hade ju en stenhård flagga i. Ja, svarta det... med tre röda stjärnor. Ja. Den var ju, ju duktig snygg. Ja, det är svårare att hitta info om Noevo bara. Ja, jag förstår det. När jag kollar här på Wikipedia. Och det är exakt tre rader. Ja. <laughs> Vilket är ju mer än de, många andra. Men det, den flaggan var ju betydligt snyggare i alla fall. Mm. Den här får fyra av tolv. Fyra? Ja, det är röda förstör för mycket faktiskt. Du tycker att det är röda förstör alltså? Ja, jag gillar inte det. Det skär sig mot det gröna där. Med. Det är precis som förra gången vi pratade fiktiv och lämnen så skär sig och grönt för mig Ja, men det, det gör det ju i och för sig på ett sätt. Men, men det är så mycket andra färger inblandade här så jag tycker inte att det gör någonting. Eller så ja. mycket andra. Men den svarta... han hade varit vi, vit eller gul så hade det nog varit. Okej. Ja, då bestämningen ja, är ute. Dot då blir också missnöjd. Ja, uppenbart. Ja. Okej. Okay. Men, men då tar jag oss vidare till ett fiktivt land som sägs ha uppstått ur en felsägning. Oh, blessed be the fruit. Det var nämligen så här att den 10 januari förra året så talade den polska utrikesministern vitold Wachikowski med media om hur Polen arbetat för att få en plats i FNs säkerhetsråd. Han pratade om att man fört samtal med och fått stöd av bland annat några länder i Karibien såsom Belize och San Escobar. Mm. San Escobar, det finns väl ändå inte? Det är... Säger den polska utrikesministern det så ska inte jag protestera. <laughs> ja. Nej, det finns inte. Det Nej. finns inte alltså? Nej, okej. Okay. Den här felsägningen av Wasikowski fick stor spridning i medier världen över och pigga satiriker skapade Facebook-sidor och Twitter-konton i San Escobars namn och tog till och med fram kartor och en flagga. <laughs> Härligt. Han kanske trodde att det, han kanske menade San Theodoros. Kanske. Ja. Flaggan är horisontell tricolor i blått, upp till vitt i mitten och grönt ner till. Och Vid flaggstångssidan så skjuter ni en röd triangel med spetsen in mot mitten. Och på den finns det en gul femuddig stjärna. Men vad menade då, Varsikovske, med sin felsägning? San Salvador, gissar jag, men... Ja, man då undrar ju lite... Det har... Re... eller El Salvador. Det de har jag ställt frågor om ifall han försökte hitta på länder för att ja. de stärka det polska stödet. Eller om han bara menade något helt annat. Eh, enligt en talesperson för regeringen så menade han egentligen Saint Kitzen, ni visste. Mm. Okej. Okay. Men eh, det tog San Escobars Twitter-konto starkt avstånd från, givetvis. Och de har också gjort flera skarpa uttalanden mot främst Storbritannien efter att man i flera brittiska medier kallat San Escobar för icke-existerande. Då har man pingat in då EU här och krävt att Storbritannien genast ska kastas ut eftersom de kallar San Escobar icke-existerande. Ja. Men det här blir lite som om du hade tagit det här, Noevo och Rico, för att... Jag hittar egentligen inte så mycket mer att säga om det här. För att det finns inte så mycket mer att säga, skulle jag tro. Nej, här... det är ju ytterst komisk ändå. Det är det, ja. Men det här blunden från utrikesministern själv, alltså den 10 januari. Och sedan den 14 januari 2017 så har Twitter-kontot varit tyst. Alltså, ja. De klämde ändå 20-70 tweets under de här dagarna Så det var ju imponerande mm. Kanske var det så att de fick ett annat ministeruttalande Att driva med, jag vet inte ja. det, är ju det, där, det där är ju lite så Med Twitter-nyhetens behag Kan man väl säga mm -hmm. Jag minns ju att När Stefan Löfven Var i någon sorts Partiledarduell Med Reinfeldt Innan senaste valet Så stod han ju på en pall och då tog det en typ 5 minuter så hade Stefan Lövenspall Pall ett eget Twitterkonto. <laughs> Naturligtvis. Ja. Som också var aktivt i sådär 14 minuter ungefär. <laughs> ja. Men jag tänker i alla fall att även om det inte finns så mycket mer att säga om San Escobar så flaggan som han dog fram på stört är ju faktiskt riktigt snygg. Ja, det Det, det gränsar till Västerås här, säger jag. Yes. ja Det är ju... det tror man inte men, men så är det tydligen De har egna valuta här också Med någon Jättespexig frisyr På, på någon Snubbe Slash kvinna Det är svårt att avgöra Det är en hen helt enkelt mm. Pablos heter tydligen Valutan i alla fall Mm. Sjuren Hammar gränsar också till Västerås. Ja. Men... Santos Subito heter huvudstaden. Ja. Mm. Jag, jag ger flaggan nio av talsröstigt. Ja, men eh, strået vassare än, eh, än eh, Santiago faktiskt, eh, så att eh, jag säger, eh, jag säger åtta. Men här är ju, jag har ju snöja in på den här kartan Det är ju fullständigt fantastiskt Det, det är inte, han menade nog inte San Escobar Däremot så gren, eller Han menade nog inte San Teodoros Därför att San Escobar gränsar även till San Teodoros Nu ser du, det ligger söder om här Och sen har vi även Legoland här Det ligger <laughs> söder om San Escobar Och jag var i Legoland <laughs> relativt nyligen faktiskt Så det var kul jag ingen aning inte. om att jag var så nära Du San tog ingen avstick, avstickare ja. till Sanne Escobar nej, jag gjorde inte det mm. <laughs> Ja, nej, det var ambitiöst det Skämt <laughs> ja. Och det är, ju, det är ju behändigt Att alla de här länderna ligger på samma ställe Västerås, Legoland Och San Theodoros och Sanne Escobar Tillsammans liksom. mm. Högst oklart vilken världsdel vi är i Men Republi Republika Populardemocratia det är Sanniskobar. Ja. Eh, Santo Subito eh, är som sagt vår huvudstad. Ja. Och den har... Hur många invånare har den då? Ja, det är oklart. Men det är över hundratusen i alla fall. Så pass. Ändå har man inte att tala om Och sen det. sen finns det lite andra städer här. Eh, Audio-video. <laughs> Al Pacino Där ligger för övrigt en eh, Flygplats så ja. Och sen har vi även eh, Guacamole Guacamole också. Ja, Och Senderos yes. På fotboll Filippe Senderos Den gamla schweiziske försvararen Han kommer kanske därifrån mm. Ursprungligen invandrad i Schweiz Ja här, en sån här en påhittad karta. Här kan jag ju sitta i flera dygn om det är så. Inga. Gargamele. Gargamel. Det måste det väl vara. Ja, det är också en stad. Ligger lite längre upp i bergen där. Ah, okay. Ja. Exakt. Alpacino ligger väldigt nära Leoland. Det gör audio-video också. Ja, men men Okej, men han, okay. han Varsikovsky har inte uttalat sig Någon mer om eh, eh, Sanne då Inte vad jag vet Nej han, Det var nog första och enda gången tror jag Okej, okay. och han har inte förklarat Vad det var han menade, utan det var Spekulativa insatser som Kom fram till att det måste vara ett satt kit ja. ja All right Blessed be the fruit Ska jag fortsätta då? Ja, men gör det. Ja, då ska jag prata om eh, Gilead. Republiken Gilead. Och för den som händelsevis följer den dystopiska tv-serien The Handmaid's Tale som finns bland annat på SVT Play just nu så är detta ett bekant land. Övriga kan jag informera om att det är en republik som ligger i och utgör en obestämd del av USA. Och styrs som en teonomisk militärdiktatur, vilandes på ett fundamentalistiskt kristen grund. Gilead är ett totalitärt patriarkalt samhälle där fertila kvinnor förslavas som så kallade handmaids, under sin manlig anförare, för att på så vis säkerställa mänsklighetens fortlevnad. En handmaid får inte använda sitt dopnamn, utan kallas vid sin anförares namn. Med prefixet off. Eh, till exempel offred. Vilket är huvudpersonens namn. Mm. Eh, den här boken skrevs av den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och gavs ut 1985. 1990 kom sedermera en film. Och så i fjol den högst aktuella, lovordade och flerfalligt prisbelönta tv-serien. Med Elizabeth Moss i huvudrollen. Atwood själv eh, vill dock enligt uppgift inte själv kalla det för science fiction eftersom hon menar att den skildrar vad som faktiskt skulle kunna vara en möjlig framtid. Eh, utan hon kategoriserar den istället som speculative fiction. Eh, Gileads flagga eh, är i mångt och mycket synonym med den amerikanska. Den innehåller samma 13 rödvita horisontella ränder och samma blå kanton uppe till vänster. Däremot så är de 50 stjärnorna utbytta emot vad som ska föreställa republikens sigill. Det består av eh, Guds allseende öga, inramat av en trekant, som är placerat mitt i en sol med 40 strålar. Runt solen löper två koncentriska cirklar, mellan vilka 13 stjärnor placerats ut på ett mycket smakfullt sätt runt omkring. Det allseende ögat refereras det till, tämligen frekvent i boken och tv-serien, då det är en bedeltagen hälsningsfras människor emellan att säga Under his eye. Och andra frekventa one-liners med tveksam och något atonal klang är bland annat Blessed be the fruit. We have been given nice weather. Och framförallt, praise be så det förklarar det mitt beteende hittills. i mm -hmm. För att sammanfatta det hela så konstaterar jag att åtminstone tv-serien är betydligt bättre än flaggan. Eftersom jag inte har läst boken så kan jag bara säga så. Jag har inte sett filmen heller för den delen. Jag hade önskat något större fantasi än så här hos den som satte sig ner och designade flaggan för det här landet. Om det är Margaret Atwood själv eller någon annan som har gjort det, det har jag ingen aning om... Och även om den förvisso känns både fräschare och häftigare än den amerikanska förlagan så är den fortfarande så tråkig så att man svettas av det. Eh, det slår mig att USAs flagga lider av att Uncle Sam använder den att klä sig i. Särskilt de rödvitrandiga byxorna ger honom och i förlängningen därmed även flaggan en clownaktig framtoning eh, som jag helt enkelt inte kommer runt när jag tittar på den. Eh, därför så är det ju beklagligt att både Malaysia och Liberia gått i fällan och försökt apa efter en så pass medioker skapelse eh, Gileads flagga däremot eh, ska ha ett litet plus för det här sigillet eh, men den når ändå inte högre än till 5 av 12 spekiska stjärnor återigen tycker jag att du är lite generös där. <laughs> ja jag, jag tänker att den flaggan hade ju en variant, en helblå variant, typ som amerikanska delstatsflaggor brukar kunna se ut. Ja, en helblå flagga med det här sillet i mitten mm. hade ju faktiskt kunnat bli snyggt. Tyckt. ja, definitivt. Nu... Man får bara klippa ut kantonen helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Då blir den väldigt liten. Nu blir den. Eh, nej, det var. Nej, fyra igen då. Okej. Okay. Ja. Så ska jag eh, avsluta med eh, en flagga som jag var på vippen att ta med förra gången vi pratade om det här ämnet. Oh. praise be! Men eh, förra gången så pratade jag istället om flaggan för Wadeya som, som förekommer i filmen The Dictator med Sacha Baron Cohen. Och den här flaggan förekommer i en annan diktatorfilm, nämligen filmen The Great Dictator- från 1940, skriven, producerad, regisserad av Charlie Chaplin. Just det. Och han spelar också de två största rollerna i filmen, en, dels en judisk barberare och dels Adenoid Hynkel, diktator i landet Tomänien. Mm. Hynkel. Precis. Och jag tror inte att jag behöver gå närmare in på vem karaktären Hynkel riktar sig mot, kanske. Och även om filmen är svartvitt, så verkar de flesta vara överens om att Tomaniens flagga färgmässigt följer den som Tyskland använde sig av vid den här tiden. Den är röd och har en vit oval i mitten. Ovalen har en tunn svart ram, eller ja, linje. Och i mitten av den här ovalen finns det två svarta kryss. Kryssen tros vara en visualisering av uttrycket double cross, som betyder bedrägeri ungefär. Mm. Och Khomeiniens allierade är landet Bacteria som styrs av den väldigt utåtriktade Bensino-Napaloni. Mm. <här> vem kan det vara en pastis på? <här> ja, vem kan det vara? <här> Ni får titta på filmen själva och försöka lista ut det. Ja. Den här filmen var Chaplins första stora talfilm och är som sagt från 1940, alltså innan USA hade förklarat krig mot Tyskland. Det sägs att Chaplin fick inspiration till att göra den här filmen efter att ha sett Linn Riefenstahls viljans triumf och suttit och garvat högt i salen. Mm. Den här filmen The Great Dictator har hyllats för sin satir, men Chaplin han skrev i sin självbiografi från 1964 att han aldrig skulle ha kunnat göra den här filmen och skämtat om nazisternas grymheter ifall han hade känt till omfattningen av förintelsen. Och... Om Utan att spoila för mycket av filmen så kan man säga att de här karaktärerna Hynkel och den judiska barberaren naturligtvis förväxlas. Mm. Vilket resulterar i att barberaren, som då alla tror är Hynkel, på slutet framför ett kraftfullt tal. Som inte så lite känns som att det är Chaplin själv som talar i ja, form av just Charlie Chaplin till publiken. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på en del av det här talet. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Ja, det hade jag hört. Det hade du hört. Jag hade hört det. Jag kan, jag kan tipsa om att det har paketerats i en låt som heter The Dictator. Skriven av Dan Reed. Mm. kom på hans platta Coming up for air som är, jag vet inte, typ 8, 9 år gammal kanske eller något sånt jaha, mm. intressant yes eh, men, eh, ja betyg på flaggan då Det är en skaplig parodi på den nazityskra men eh, ja, en tre mm. Mm. Ja, ja, precis ja, jag ligger, jag ligger lite högre än dig generellt idag så jag, jag fortsätter att ligga lite högre än dig generellt. Jag säger jag säger fem igen. Ja. Den är ju... Den är ju femma till den här femma till Gileads flagga. Det är ju liksom två väldigt skilda äh, designer men äh, de känns ändå på samma nivå. Den här vinner på att den är lite mer lättsmält. <laughs> eh, sen kanske den är lite... Äh, det är lite tråkig, så... Mm. Ja, Det är, är enkel, ja. Ja, den är superenkel. Det är ju bra. Mm. Ja. Då? Då, var det allt för denna gång? <laughs> Nej. Nej. Vi har vi har ju inför det här avsnittet svarat på... Tio flaggor var. Det har vi gjort. Så nu då, för att det ska bli jämnt och fint... Så får vi svara på varsin. Ja. Men till skillnad från hur det brukar vara då, så har vi alltså inte skrivit de här ledtrådarna själva. Nej. Utan det har ju vår vän Olle gjort. Olle har gjort det med den äran. Det må jag säga. Säger jag som bara har läst den ena. Eh... Ja, jag har läst den andra och jag håller med. <skratt> <skratt> ja. Och jag kan ju dra ställningen Jag gör det kort. som hastigast. Ja. Du vill inte säga det för högt. Du, David, har 30 poäng ja. och jag har 34. 34, det är ju ganska jämnt ändå. Det är ju väldigt jämnt, ja. får jag säga. Ja. Så vem tycker du ska börja gissa? Jag tycker väl att jag borde få börja gissa. Ja. ja. Därför att eh, om du börjar gissa och så tar du åtta poäng, då är det ju avgjort och det är ganska tråkigt. Ja. Mm. Då får du börja gissa. Tack, det betyder inte att jag på något sätt trivs i den här rollen <laughs> Det är precis lika äh... ångestladdat som vanligt. Ja, jag förstår. jag, mm. Säkert, mig som jag, jag tyckte när jag läste... Äh... Nej, jag ska inte säga för mycket förresten. Vi kör bara. Ja. ja. Gissa flaggan från Olle alltså. På 10 poäng. Den här flaggan har antagits som officiell nationsflagga två gånger. Men legenden om hur flaggan kom till sträcker sig till en tid långt innan den blev officiell. Okej. Okay. Ja, jag kan skriva här på telefonen. Ska vi ta nästa? Ja. Åtta ja. poäng. Flaggan består till största del av en färg som är väldigt vanlig bland flaggor, men har en ovanlig nyans. Mhm. Jag tänker, jag tänker köra på att det får bära en brista här, känner jag. Oh, du gissar. Jag gissar. Eh... Ehm. Ska vi göra så förresten att, att jag gissar, du läser färdigt alla ledtrådar och sen så, så avslöjar jag inte vi vilken, vilken flagga det är utan jag kör mina ledtrådar så får du... Ja, men det kan vi göra. Ja, det kan vi göra. Kanske blir det ännu bättre. Ja, men jag, jag gissar här på åtta poäng. Alltså. Du har gissat på åtta poäng. Mm. Jag läser vidare sex poäng. Landet gränsar till ett hav och fyra länder, varav ett av dem är Ryssland. Mm. Fyra poäng. Mellan åren 1944 och 1991 var landet en sovjetrepublik. Mm. Två poäng. Jag hoppas att det inte blev alltför svårt i gissa det här landet, men jag ville ju inte göra det hur lätt som helst för er. Okej okay. Tack för det, Olle Då är det din tur alltså Japp yep. Nu ska vi se så att jag Där, ja Får fram rätt dokument Gissa flaggan, Per På tio poäng Ja denna flagga har använts under ganska lång tid, 90 år närmare bestämt. Och just tid är faktiskt något som representeras på flaggan. Oj. 8 poäng. Innan den här flaggan blev nationsflagga för landet jag söker så var den nationsflagga för ett grannland. Poäng. I den här flaggan finns ett element som även återfinns i Namibias flagga. Poäng. Somliga nationsflaggor har andra länders nationsflaggor i kantonen, men i det här fallet är det flaggan för ett politiskt parti som pryder det övre vänstra hörnet. Två poäng ja. Denna flagga kunde ha tagits upp i föregående avsnitt då den är förbjuden i olympiska sammanhang. Detta på grund av att tidigare nämnda grannland blir sura över allt som antyder att denna önation skulle vara ett eget land. Här, för jag kommer inte på. Du kommer inte på? Nej. Nej. Den flagga som idag används av Taiwan ja. var Kinas nationals, äh, nationsflagga mellan 1928 och 1949. Och flaggan ja. i kantonen är Kuomintang-partiets flagga. Just det. De tolv uddarna på stjärnan symboliserar dygnets tolv timmar, då en traditionell kinesisk timme motsvarar två Eh, vanliga timmar, så att säga. Mm. Och den här stjärnan är identisk med den som finns i Namibias flagga. Med undantag för att den sistnämnda är guldfärgade istället för vit. Just det. ja. Så det var Taiwan. Det var Taiwan. Och då är frågan vad den förra flaggan eh, som jag fick gissa på var för flagga. Ja, vad har du gissat för något? Jag har gissat... Eh, jag visar dig här vad jag har gissat. Du har ju ett Ja, det är helt riktigt. Det är det va? Ja. <laughs> Vilken spurt! <laughs> det var jag säga. Ja. Den lettiska flaggan antogs efter självständigheten från Ryssland 1917 och även efter Sovjetunionens fall 1991. Den sägs härstamma från ett blodigt slag när den sårad lettisk första linnades in i ett vitt tyg som färdades rött av hans blod. Om detta är sant är dock diskuterbart. Rött och vitt är de två vanligaste flaggfärgerna, men det är bara ett fåtal nationsflaggor som innehåller vinrött. Mm. Så var det med det. Så var det med det. Tack så jättemycket, Olle, för ditt bidrag. Ja, tack snälla. Väldigt väl kluriga eh, ledtrådar. Oerhört. Ja. Det var kul. Jätteskoj. Men, eh, men ja. det slutar ju mindre lyckligt för dig då. Det spelar ingen roll. Det gör inget. Nej du är inte så mycket mer att säga och göra än att hälsa glad midsommar och lycka till i fotbolls och så vidare. Ja, så får vi väl se om och när och hur vi hörs igen. Ja, det visar sig. Det gör det. Vi mm. vet just nu inte riktigt hur det, hur det blir exakt, men... Vi flaggar för en förändring i alla fall <går> Men du får väl lyssna igenom säsongen igen eller någonting. Ja, Det från finns ju 43 avsnitt nu som ni kan köra Både fram och baklänges Det är det för högd hastighet Det kanske blir lite roligare då Jag tänkte säga det, vi fick ja. ju tipset att spela spelar i dubbelast ja. Spela det i hälften så fort kanske <går> <går> Då varar de längre <går> jag. Ja just det Ja Ja Nej, nej, nej. Ja. ja, det blir bra, säkert, det på se hur det blir ja. Har ha det så, så fint så hörs vi säkert någon gång på något sätt igen Det gör vi ja. Mors! Hej! På hittar du alla avsnitt och där finns också bilder på de flaggor som tas upp. Tack för att du lyssnar!